Лежать у траві, не треба мити Чисті, свіжі, обмиті росою Роса вже спала, але яблука ще мокрі Обтерти подолом чи просто рукою і до рота Дівчинці їсти їх не хочеться Перехотілося на зубах оскома І збирати не хочеться Ще дужче, ніж їсти Та вже спала роса і треба збирати Пече сонце, дрімає прохолодний садок Але що та його прохолода, коли з городу видно широке блакитно плесо ставка Воно манить своїми хвилями Добре, Діані, думає Марта Їй не треба збирати яблук Вони йдуть городом не йдуть, а тягнуться. Собачка норовить не плентатися позаду, скаче поряд, своїми вухами збиває з скартоплиння росу, зарошує собі боки, поривається до ніг дівчинки і зарошує її ноги. «Ах, ти пустунка!» – проказує Марта і пускається бігцем. Роса на сонці така приємна, і Діана знаходить її, мов би, навмисне. Вона тому й біжить, підгицкуючись, тріщить ветке на тичках квасолиння». Дівчинка і Діана не можуть зупинитися, підганяють одна одну. Обом в очах мерехтять гарбузи, які ще дужче розповніли за ніч. Рядочками плетуться огірки, деякі часто стигають собі насільником. Червоніють помідори, попідпирані стовпчиками, щоб їхні голови до сонця. На цілий город розсвітився соняшник. Ніхто не дармує. Марта огинає пасіку, бджоли дзвонять гудуть. Діана першою вскакує у садок. Роса на ній ніби вже обсохла, ховаючись від спекоти, від засухи. Вона заривається у траву. Вивернулася, хитро зиркнула на дівчинку, запрошувала гратися, розлягаючись на траві. Під яблуною порожня корзина, недосипаний мішок. Високо задираючи ноги, Марта ступила в траву. М'яти не можна, що будуть їсти кролики? Бабусі корови нема, беруть молоко в сусідки, а сусідці сіну. Дівчинка наступила на яблуко, наглянула, підняла, Діана тут як тут, і в її зубах яблуко, та вона не несе його в корзину, випустила, перекидає лапами. «Бався!» – наставляє Марта, підхоплюючи корзину. А пустунці яблуко набридло, шусть і хапає свою наставницю за ноги, за руки, гримнула, щоб відчепилася. Дівчинка цибала в траві, Діана вляглася, висопила язика і спостерігала. Яблука збиралися швидко Крім папіровок і рябеньких Був і червоний піцбин З осінніх і зимових Бо збирала і його Мішок підріс. Марта наповнювала його не один день А коли скінчила Підібрала платтючко і присіла біля Діани Та й вухом не повела в її бік І тоді дівчинка почула Як із груші цівкають синички Малі вивелися у дуплі Невже собачка теж заслухалася Вони сиділи рядочком у траві Дівчинка надкусила яблуко. Діана глянула на неї з недовірою. Як можна їсти таку погань? Яблука, груші, сливи. Їй рішуче не подобалось. Ягоди інша річ. Можна закропитися. Але які тверді в них хісточки. Цукерочки хочеш? Запитала її Марта. Діана облизалася. Буде тобі цукерочка, буде. Мішок яблук винесено і покладено на возика. Покладено до купи сусідські. І двоколісний візок, в який запрягається бабуся і палашка, заскрипів розхлябаними колесами асфальтом на суж завод. Той завод недалеко, на горбок, рівниною і в долину. Але сонце палить немилосердно, ні вітерцю. А візок треба і тягти, і підпихати. Марта підпихає, з брів з носа капає під Поки виберуться на рівне, кілька разів перепочивають. Горбок не пускає вибратися, яблука з мішків добрі, навіть червоний підзбир, куди смачніший за ті, що під яблунями. Сурмлячи, женучи скаженій швидкості, летять важкі газони, ріжуть вітер плегливі бобики, траса гремотить. І в тому гремотінні поскрипують, вищать на всі лади немазані колеса возака, який і тягнуть, і підпихають. Собачка нітиться, то зупиняється на обочині, підібгавши хвостика, то біжить. Не йде за возиком, перебігає з місця на місце. Налітає автомашина, звірятко прилягло до обочини. Чорна рухлива тінь, упавши від машини, летить землею, накриває його. В тій тіні щось ось-ось зникне, сліпучим зайчиком зблискує вітрове скло. Діана не встигає заплющити очі. Вони так зблискують, спалахують, як різкий червоний вогник. Прошмигнула машина. Прошмигнула її чорна тінь. Цяйну із них з асфальту зблизьк вітрового скла і зблиск звіряткових очей. Тераса шалена, каже бабуся. Марта знає, що треба остерігатися, але зараз можна не боятись. Тут і бабуся, тут і палашка. Дівчинка покликала Діану і подумала...